Я не терпітиму твого нахабства, попередив дунк, От кину тебе через коня просто зараз і відвезу додому. Та ж до король берега далекувато, мовив хлопець, турнір пропустити. До король берега. На хвильку дунк подумав, що з нього глузують, але малий не міг знати, що дунк народився у король березі, отже ще одне жебрачення з блошиного подолу хто насмілиться винуватити його за те, що він схотів звідти вибратися на світ божий. Думк відчув себе дурним, стоячи з мечем у руці над восьмирічним сиротою, і вклав зброю до піхов, зберігаючи похмурий вид, аби малий знав, що лицар всяких дурниць не даруватиме. «Відлупцювати б його як слід», – подумав він, але не зміг підняти руку на жалюгідне дрібне хлоп'я. Натомість розвернувся табором. У справному колі з камінців весело тріщало багаття. Коні були вичищені, а одяг звисав з в'яза і сушився над вогнем. «А оце чого тут?» «Я виправ», – відповів хлопець. «Попорав коней, запалив багаття, спіймав рибу. Поставив би й намет, але не знайшов. Онде де мій намет?» – Дунк махнув рукою над головою, показуючи на нагілля високого в'язу, що нависало шатром. Це дерево, відповів хлопчик, ані трохи не вражений побаченим. Справжній лицар не потребує іншого намету. Краще спати під зірками, ніж нюхати кіптяву в наметі. А якщо дощ? Дерево закриє від дощу. Дерева пропускають воду. Дунк засміявся. Справді пропускають. Гаразд.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 Пан Дункан з Блошиного Подолу – не надто шляхетне ім'я, хіба що прозватися паном з Грошодубу, але раптом хтось запитає, де він той клятий Грошодуб. Дунк ніколи там не бував, а старий не мав охоти розповідати. Він зморщив лоба на хвильку, а тоді зметикував. Пан Дункан високий. На зріст він таки був високий, хто б казав, та й прізвисько досить гучне, цілком собі лицарське.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 Хай одяг буде з ряднини, а їжа солонина і тараня, ну хіба що оленина, коли лісників поруч нема, та голодний-холодний не ходитимеш. До того ж, обіцяю не бити тебе марно. Яйк вдячно посміхнувся. Красно дякую, вельможний пане. Називай просто паном, виправив Дункан. Я ж не вельможний господар чи князь, а заплотний лицар. Він спитав себе, чи бачить його згори покійний старий. Я вчитиму малого лицарської науки так само, як ви, пане, вчили мене. Він хлопець миткий, і одного дня сам зможе стати лицарем. Малий такий недосмажив рибу всередині, та й кістки не всі повитягав. Але проти твердої солонини то була розкішна учта. Я їх скоро заснув коло згасаючого вогню, а Дунк лежав на спині неподалік, підклавши під голову чималі долоні, і дивився у нічне небо. З турнірного поля за версту звідти долітали звуки музики. На небі всюди сяяли зірки, тисячі й тисячі. Одна впала, поки він дивився, прокреслила яскравий зелений слід на чорному небосхилі та й згасла. Коли падає зірка, вона приносить щастя тому, хто її бачить, подумав Дунк. Інші лицарі у своїх шатрах та наметах бачать самий шовк замість неба. От і станеться усе щастя мені самому.